Yəhya 21-ci fəsil Bu hadisələrdən sonra İsa Tiberiya gölünün kənarında yenə şagirdlərə göründü. Bu belə oldu. Şimon Peter, Əkiz adlanan Tomas Qalideyanın Qana kəndindən olan Natanayil Zavdayn oğulları Və onun başqa iki şagirdi birlikdə idi. Şimon Peyter olara Balıq ovuna gedirim Dedi O biriler de ona Biz de senden gedireyim Dedi Onlar gedip kaygam indiler Amma o gece bir şey tutabilmediler Güneş doğarken İsa sahilde dayanmıştı Amma şagirdler onun İsa olduğunu bilmediler İsa olara dedi Uşaqlar, yeməyə bir şey tutmuşsunuzmur? Ona, Xeyr, deyə cavab verdilər. İsa yenə dedi, Toru qayığın sağ tərəfinə atın, orada tapacaqsın. Eləcə də attılar və o qədər balıq tutdular ki, Toru çəkə bilmirdilər. Onda İsanın sevimli şagirdi Petirə, Bu, Rəbbdir, söylədi. Şimon Peter onun rəbb olduğunu işidən kimi, əynindən çıxardığı üst paltarına bürülüb, gölə atıldı. O biri şagirdlərsə balıq torunu çəkə-çəkə qayıqda gəldilər. Çünki sahildən uzaq deyildilər. Cəni 200 qulaç məsafədə idilər. Onlar quruya çıxanda, orada közərmiş ocağı, Onun üzərinə qoyulmuş balığı və yanında olan çörəyi gördülər. İsa olaraq dedi, İndi tutduğunuz balıqlardan gətirin. Şimon Peter qayğam inib, 153 böyük balıqının doğu toru uğraya çəkdi. Balıq lap çox olsa da, tor yırtılmadı. İsa olaraq dedi, Gəlin səhər yeməyi Şagirdlərdən heç biri ondan sən kimsən deyə soruşmada cəsarət eləmirdi. Çünki onun rəbb olduğunu bilirdilər. İsa gəlib çöləyi götürdü və onlara verdi. Eləcə balığı da verdi. İsa ölüler arasından dirildiydən sonra artıq üçüncü dəfə idi ki, şagirdlərə görünürdü. Səhər yeməyindən sonra İsa, Şimon Petrət dedi Ey Yahya oğlu Şimon, məni bunlardan çox sevirsənmə? Petr ona dedi Bəli, ya Rəb, səni sevdiyimi bilirsən İsa ona dedi Quzularımı bəslə İkinci dəfə yenə Petrət dedi Ey Yahya oğlu Şimon, məni sevirsənmə? O da İsa'ya dedi Bəli, ya Rəbb. Səni sevdiyimi bilirsən. İsa ona dedi: Quzularıma otar. 3-cü dəfə Peterə dedi: Ey Yəhya oğlu Şimon, məni sevirsənmi? Peter 3-cü dəfə İsa'nın ona "Məni sevirsənmi?" sualını verməyinə kədərləndi və ona dedi: Ya Rəbb, sən hər şeyi bilirsən. Səni sevdiyimi bilirsən. İsa ona dedi, Quzularımı bəslə, doğrusunu, doğrusunu sənə deyirəm. Cavan olanda qurşağını özün bağlayıb, istədiyin yerə gedərdin. Amma qocalanda əllərini uzadacaqsan və başqası sənin qurşağını bağlayıb, istəmədiyin yerə aparacaq. İsa bunu ona görə söylədi ki, Peter'in necə öz ölümü vasitəsi Allahı izzətləndirəcəyinə işarə eləsin. Bunu söylədikdən sonra ona Ardımca gəl dedi. Peyter də arxaya dönüb İsa'nın sevimli şagirdinin ardlarınca gəldiyini gördü. Bu, həmin şagirdiydi ki, axşam yemək zamanı İsa'nın sinəsinə əyilib Ya Sənə xəyanət edəcək adam kimdir demişdi. Peter bu şagirdi görüb İsa'ya dedi. Ya Rəbb, bəs o necə olacaq? İsa ona dedi. Əgər mən gələnə qədər onun sağ qalmasını istəyirəmsə, bundan sənənə. Sən ardınca gəl. Beləcə o şagirdin ölməyəcəyi barədə imanlı bacı qardaşlar arasında söz yayıldı. Amma İsa onun ölməyəcəyini deməmişdi. Sadəcə olaraq, əgər mən gələnə qədər onun sağ qalmasını istəyirəmsə, bundan sənə nə demişdi? Bu hadisələrə şahadət edərək, bunları yazan həmin şagirddir. Biz də bilirik ki, onun şahadəti etibarlıdır. İsanın etdiyi çoxlu başqa şeylər də var. Eğer bunlar da bir bir yazılsaydı fikrimce yazılan kitaplar hiç dünyaya sığmazdı